Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi përsëri këtu në Bumerang, me Juanestin dhe Mohamedon. Në menunë ditë sot o kemi: Piata par. e parë, Festa të festimit. Piata e dytë, Europa, na do apo s'na do? Piata e tretë, Sher da Suri de Oretia, ëmbëlsira. Studentët pamirës, një ëmbëlsirë tepër e ëmbël dhe gjithë kjo menu do të shoqërohet me pak virtëbart, Rama Reper. Me muzikë Gjusi Ferrerin dhe me muzikë në sfond, Luis Ferreri, November. mi scelte io ho oh, creduto nelle attese io ho oh, saputo dire spesso di no quando non ci riuscivo ho oh, indossato né catene io oh, i segni delle penelos ho che non volendo ricordare quel pugno nello stomaco do gusta maro te ona Le gëzuar, gëzuar festat. Po. Shpresoj të kesh kaluar shumë mirë dhe ha ti lloj punë. Gëzuar. Dhe. Po pse të gëzuar? Mo fikshi festat, feston po ku? Po festo mo, kus, unë s'e di kush ka festuar, po do të bësh sherr me të balladin atë. Po të çpatë mo sherr, vetëm sherr e keti. Po si mo çpata? Dali data 28-tën? Po. Ishte boli. pushim, shumë bukur, po dora në balkon. 28-a ishte, ishte skuqur sheshi përpara me flamur, bukur fort. Post Sotirika. Mirë gjithë sotirik i them. Si jeti mirë? Gëzuar ditën e çlirimit. Po duhet të më thash mua. Mo. Po mirë ka thënë. Ishte pavarësia. Po, Dith aty tha, mervesh. Jo, ka thosotrika më, të ditë ka pas. Po jo, më 28 është data e çlirimit në jo, Gjermani, jo. fundi datës 28 ka ikur. 28 është pavarësia, 29 është lirimi. Jo, e ngatron. Pse po, kemi dy ditë ne pastaj? Si dit, po pse kemi dy ditë? Po pikërisht për këtë po them se ugrimë me njerzit, s'po endajnë, kemi 28-ën apo 29-ën apo i kemi të dyja bashk. Të dy e kemi. Ore u ta them un gjyshja ime, ka qenë partizane me Çrallafi. Po ti jenga, më tha po ti ballizma, çfarë partizani? Në datë 18 tha, te ne i kemi përcjellë gjermanasun. Po ti e ballistë para punës një. Po ti komunist, po, komunist, po po komunist, po un komunist jam, partia bavikëm gjyçja jote pas kryer partizananët. Po i ka përcjellë ushtarët. Po ajo ka qenë me ata vetëm. Po, po pikërisht nuk... po për këtë po them, po i përcjellnim. Po gjyçja i më çka thën mua që Gjermani ka ikë 29. Po s'ka shkatëzën nata, duke qenë fjetur ata, kishin gëndë imbyrek, edhe pastaj i zgjori nata 29. Në orën 2 kishin kaluar kufirin ata. Në orën 2 fiks ka ngaluar kufirin. Prandaj thon 29, ishin nis 28, por kaluan Shefti, 29. Si s'ka dalin, po ngriva me të pallatin, si s'doli një burrë na thoshte këtë. Po t'a bëjmë me VKM tani, ta dish. A mos shaj, mos na shaj këtu ne. Me vendind të këshillë ministrave në në se na të munden ve me vendind të këshillë ministrave, oh, do ta çojnë 29-ta. 29-ta është 29 lirimi dhe nuk dorëhet më dhe 28-ta është pavarësia. Oh, por nja dy vite se sa të vi partia tjetër pasaj do e bëjmë prapë 28-a ka qenë çlirimi se lëviz pika por ne për ne vëshmir fare se dy ditë pushim janë e shtunën e dil qoftë të marr pushim ekë. Ne kemi pushime kemi. Faltasi, po të... sim, ne kemi pushim po. E rëndësishme është festojmë dhe 30-a ta bëjnë. 31 apo s'ka? Jo, aq 30, 7 ditë letë bëjmë fest kombtare për çlirimin për pavarësi. Të festojnë të festojnë. festojnë, të festojnë. Ku qëzi do festojmë. Të festojnë. askor ë një diell që na burnon tash ne çuçe flasim në Europën? Po, i kemi premisat, do futemi. Kur do futemi më? Kur do futemi? Kur na thon Gjermania? Futemi fare. S'fare? Fare. Jo, mo. Po pse se mëore festi ça tha ai? Po ne kemi, por e kemi vizat po te. Deputeti gjerman. Çka ka thën? Dietrich Baum tha, nuk plotsoni kushtet tha, kot. Ja më lesaj Llafe i kanë thos plotsoni kushtet, skeni kushtet. Po çka kushtes më buri? Çka? Çfarë ska më plotsuar ne? Tetë raj kemi. 5 kushte. Ma thuaj të parin. Unë si di po? Jan. Jan 5 kushte. 5 kushte. I kemi plotsuar se s'bën. Ore 4 s'e plotsuar. Auto 5 e kemi plotsuar tash. Ore nuk i kishte plotsuar or po. Ore se... më fal, e ke para të u morin ku thotë ai, i, i plotson tëra rregullat për policë. Burka boe, njerëmi i mirë rosh. Çka ke? Edhe neve i kemi ç'të gjitha. Ji jo kemi, kemi ne këta. I kemi. Por Gjermani nuk i faqë si kemi. Po le tash si si. O është si deputet tjetri. Është deputet në Gjermani dhe tha nuk uf, nuk fus ta. Ne kemi dhe neve deputetin tim e tha, me partin tim do loboj tham Gjermani që votojm kundër Juve në Komisionin Europian që mos të merrni statusin. Edhe kryeministri si. Jon do të gjirojnë në Gjermani. Në Gjermani pa i ndeshje, ai jo, jo, prendesh e vajte. Ço se drejtasë që juuat, është të ftuar presidenti i Bayernit. Është shef sa akses e kemi ne në Gjermani? Ka ftuar në presidenti i Bayernit, në kryeminist, jo. Një, jo, jo, jo. vetëm ne kemi kemi, kemi kryeministër që vetë për sport, nuk vetë për punë. Po, Prandaj, ne kemi pastaj, sportist, pastaj ai vajte edhe për punë. Mos vënë dy rrugë këtu, një rrugë dy punë. Një rrugë dy punë. Vajte pa ndeshjen. Per herë të parë fitoi Bayern dhe pse ishte Ramas Stadium, se thon Shters këtu stadium. Koti ka dalë Love, koti el la. Fitoi Bayern, pastaj takoj Merkelin, takoj sa gjerman atje, të gjithë i takoj. E kta i tham do mbështetin, do kesh mbështetjen tonë i tha. Kot ka folkë. Kot më kot. Merkeli Merkeli tha se do do merri do merri statusin, ai tha nuk merri statusin. Po janë llafe më shë, thashë po. theme që Të dalin cak shu do me thënë që ne emi kundra jush Po përder sa ka thënë Merkeli Ata tha që do imi në Europë Ka thënë Merkeli do imi në Europë Pyru imi në Europë Imi se... në Europë Gëzoni Shqiptar I hapën portat Po Spartak në qela Që tha Basit foli që në mani tha Qa ka thënë Spartak? Do shikoni tha Pas një dy ditësh Do dal kjoj deputeti tha Do thot që ishte mendimin personal Nuk ishte i grupit parlamentar Ata tha shpra Ma Do imi ten. në Europë Hapi dyër të Europa. Ai tendri prap sher prap sher çka ndodh me aman mos e na nzin nit parlament parlament jon rrug parlament prap sher parlament po. prap sher po mos dua wow. ime ata kush taolan balla me saliverishën dysha më famshme taolan ti që kërkon një mot të dua s'e një do së duo, së duo. ha edhe më do të s'dua po usum prap ha, shejtana, a shejtana shejtë si komision parlamentar për hetimin a... e chezi që kanë vjet sa lek e tani ku jo, ja errin jo, fare chezi nuk ka vjet lek na ka shtri kabllin mir fare kështu po N -n -n Ku ka gjet, e ka shtrirë i kapur. Po një 5 milionë euro sikur, s'jan as gjet. Ne i paguam për shtetin punojmë në fund fundit po. Një lav goja 5 milionë euro. Taulant Ballash sekretari. Taulanti kryetari. Po, kryetari komisionit do hetoj tund... këta të gjithë tjerët. Bravo i qoftë. Dhe kishte ftuar dëshmitar Berishën. E ka merituar. Berisha në dëshmitar, bos. No, e Andrea ka, kanë pasur Ko ta shoh Berishën. Andrea ka pasur dëshmitari tha, "Ulo aty" tha. Ku ti thu se ashtu ti tha. "O pardhon us or dineri" tha Berisha. Si i tha Taulantit pardhon us? Po. Tomazan ky ishte dëshmitari për dëpunosit? Jo, jo. Si? Dëshmitari ishte ky, ndërsa ky ishte thjesht për dëpunues, kishte për dëpunues. Ai ishte në përgjithësi këtu. Po, në përgjithësi, okay. jo se kishin, jo se kanë konflikt interesi. Nuk kanë konflikt interesi. Kan, kan interesi. faktikisht, sepse Enzori me Enzori më vonëta, pasi vajti ky, i tha që po ti tha, mua do ftohesh i tha këtu dëshmitarit. Kemi konflikt interesi bash. Jo i tha se kemi, po ti tha një gjyqë me print me ata fëmitë e mi tha. Me fëmijët? Po. E si babai devotshëm që ishte u ngrit, u ngrit i ku fare. Doli do jashtës fa juristi tha i min e njohur, "Arbëristan, s'ka punuar as një ditë Arbëni, po thjesht është jurist." Mi, është jurist. Është, e me xhuar e kishte dhe unë. E ka marr diplomën domethënë. E ka. Sa dreshin dom shumë ti, është, është super jurist. Shetë ka konflikt interesi. Ai që ste gjetur ai. Edhe pas i ku Berisha. Po mirë, e ka të justifikuar du e ka thënë. Dhe or live televizion, as di sumor vesh. Komisioni as e toja as bëri. E sa më pëlqenj këto zënka të këtyre janë shumë të bukura o, taj, A i thot hajt e thot se do të treq Do të treq zvarë me policin i ka thën I mor i he tha po I he tha, I do tha me policin i tha po, Shiko thot, i ula, të zotit avla E shberisha ju nuk e treq një do të njeri zvarë Sinqerisht E kam provuar së delgje E u rejnë dhe e duan E u rejnë dhe, dhe duan, e dhe duan Një yeah, këstisht Po pra Të u rejnë se të duaj thote Të u rejnë se të duaj ka thënë Ske vili vili Skip it again Cause me I come back again Skip it again How feeling I right Skip it again Cause me I come back again Par que dès le comme on a patule Maman elle veut tout me cette tout Trompa mot tu sonux Skip it again Si ullove ti me mua Ca se konde të mjaftun Por ti thë ndi kuj të dua Kështë mi akon ma kake Të urej se të urej Arro është kohët ti, më? Jo, më kemi e invitë, po, ngellëm së bankave ngellëm. Po, duke se do eshë nga këta bamirësit ti. Në që kuptim? Se ka dalë, ka dalë si regu tani të anin me studentëve... A, është e rigulli pa shkruar, po, po, po e kam dëgjuar. Po, të qithë duhet të kontribojmë për pasurin e pedagogve. Nga 200 më, euro për qdo provim. 500 euro se janë gjëve madhe më bu. Edhe poja dhe, këshu, para provimit se shna i problemar, rëmësish me t'japim. Sheqom, mos me e merresh si rysh, nuk e kuptova. Nuk është rysh, vetëm jo, ja. është bamirësi. Bamirësi. Ke pasysh, thot profesorit, "Do dalim për i kafe." Po, do dalim. Thot, i dalim o për po ti dalim me profesor apo për i kafe? Ti paguash ti kafen." Thot, "Kafen do e paguash ti." Thot. Po, nuk tha thot çu po thot, e thot, "Po mirë, si e bën vetëm për 200 euro ti." Domethën për për kështu për i kafe. 200 faqe libër kështë llafin. Po. Ta lexosh 200 faqe libër jap. Po në Shkodër se pun Tiranë skapën. Po, e bën lidhjen. Shkodër, kështë shkodr... plas firma. Ka plasim si në Shkodër. O rë vetëm lek jepnin. Lek, bam me lek, 2 petagor, at vetëm ata, ata donin më shumë. Vetëm pa tyre do japin thashë, 200 euro këti, 200 këti, 500 këti, 200 këti, 200 te 500 te. Edhe në Florë pastaj, nai nati këta, pse vetëm ju do jemi bam profesorve lekta, ne s'u japim dot? Bam lek, po të them, o rë ça thua? O rë ka nerv vlonjat o rë, ti amar Shkodran i, po neve kemi dotin për para aty vëj lek. Ju jepam me Shkodran tani bantha. Po pse tha, ça dukem ne Vlorë, o vllaj, o fik gurë, unia profesor më shumë se ty tha. Sa jeta thon ti mëse un mar lekun, un i mar lekun kokërim, kokërim ajapin më. Koker, ma Vetëm lek jepin pedagoge, pedagogë se pranojnë, tha, apo ja, tha, të më shumë i tha, e, nuk e maru, tha. Kta pet student që e merte ky tha profesori, kënga ai aty tha. U falemdertha. Falemdertha është ky gjë sikur shumë. U uh, po, ky mi ka borxh. Shem peshta. Mi ka mar borxh, tha. U lu 10, i tha. Pap, i, i ku. Jo pa, se shërri jo shfet. Kjo okay, është ti, për se shërri shfet më të gjithë gjëse. Ke parasysh kër janë ata mikët me ato gjepat e apur shu. Êh, Edhe është, ngre duart larta pa, i, tot, pa, i të të të marr lek me dorënë. Po vetëm futmi në gjep vetë. Po ta ti e ke gjepin si bankomatë aty. E ta ki fut. Bamirsijat, nuk të varëfëron. Mi gjitha bamirës... Po jepni më se rogën jebni. 700, 800, ja 3 milione ka. I dalin ati. Po nuk të dalin. Po si del pëtë agogë ju tatme 500000 lekë aty se edhe 500 euro për investitorët e gjithë studentëve të, të mblidhen dhe të kontribuojmë për pasurinë e pedagogëve jo nga 200 por nga 1000 euro të japin ti që të gjithë e meritojnë tek e fundit po nxjerrin nxënës do i japin u i japin diu i japi se u nxjerrin i ditën tjetër po nxjerrin diturinë e këtij shteti po nxjerrin të ardhmen Trion, i dashur, shumë i dashur. Ka një hob tjetër që ne nuk e kishim. Ka Krap, pikturën, basketbollin, futbollin. Ka pikturë, futboll piktur, futbol dhe basketboll. Është këngëtar. Jo, reper me të gjitha. Reper, që në këngëtar, ok, kam dëgjuar në Tirona, në po, qendrat tona. Ju, ju. Jo, jo. Reper, S reper. Ky reper. Ruk, ruk, ruk, ruk, ruk, ruk, ruk, ruk. Ruk, ruk, ruk. Bon Taylor Freni, ço pojeni këngë të re. Jo kënga e re te folia e kti ka qen? Po po. Sa e kam kërkuar në Shazam nuk dilte mopu. Po se s'e ka hata komuni tu. Uaj, e s'e pa par. Po, e kisha kisha audienca e gjerë që ishte në një fshat të Shqipërisë. Edhe si si tha, pse mos të publikoje projektin tim të, të radhës ta. E filloi atje. A ku i ka shkumenia? Don't take so quick gesture si kur ta fash të me spon. Ta po saliu tha në konin e tij tha. Vetëm rug rug rug rug rug filloi aty 7 her rug rug rug. Ba ba ba. Dioj një bazë muzikore nga mrapa ishte. Një bazë muzikore vetëm vetëm këndonte ky pastaj rug rug rug rug rug rug rug rug rug. E dëgjuam po tema. Është bër hit. Ore hit është bër. Është bër hit reper më të mirë se ky s'do ket. O unuk. Po ne kemi reper apo jo? Kemë hip hop pistat. Ne kemi për hip hop, për reper, reper nuk kemi. Ky mund të jetë Amerika atë çka zënë një amerikan Eminem apo kujton. Themi Nemo, themi Nemo. Sëçesh nikush. Po ti Ti bërë së ta të dybë, me njërë tjetër një kalonë rama me shpecësin. Oshë i paparë. E tha fjalë në rrugë, 10 herë për 10 sekonde. Zhe, a i ka thënë, do me thënë, ka thënë një tekst të të tërë për 10 sekonde, a e minjemi dhe shumë. Ojo, jo, ku je tha për 1 kërë, sekonde. Pja, qoj e minjemi. E, e, krasoj. Krasoj, ti qoj e minjemi. Qo e, qoj. Like something's about to happen, but I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble. Big trouble, enemies bananas I'm not taking any chances. You're just one of the stars. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nah, back, nah. Now nah. who thinks their arms are long enough to slap, box, slap, box. They said I rap like a robot, so call me Rap, box. But for me to rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket. My pin will go off when I have cock. I got a fat nap from that rap. Professor made a living in a killing off it ever since Bill played me was still in office with Malaka Lewinsky filling on his nuts coming him see still as honest but his rude and his indecent as all hell syllables killer holic kill him over this look at the gibberity gibberity hip hop you don't really want to get into this and match with the rap and he rat pack in the mac in the back of the yak pack hack rap rap rap rap rap get the exact same time I Timmy's ridiculous acrobat stunts full impact and that is to be able to break a motherfucking table over the back of a couple of fags it's a crack it and hack only be realized he was ironic I was under aftermath after the fact How could I not blow? All I do is drop F-bombs Still my wrath of attack rappers I have in a rough time period Here's a maxi pad, it's actually disastrously bad For the whack while I'm masterfully constructing this masterpiece I'm beginning to feel like a rap god, rap god All my people from the front to the back, nah, back, nah Now nah. who thinks their arms are long enough to slap, box, slap, box Let me show you maintaining this shit ain't that hard, that hard Everybody want the key and the secret to rapping mortality like I have got Well to be true for the blueprints, simply raging youthful exuberance Everybody loves to root for a nuisance the earth like an asteroid need nothing but shoot for the moon since Pimp MCs get taken to school with this music cuz I use it as a vehicle called the Host the rhyme. You about to read a new school for the students. Me I'm a product of Rock him, like Kim Sebastian rocking W A Q K hey dot ring. You're an easy thank you they got slim. This part enough to one take quote up lot up and be in Pimp in positions to meet Run DMC and induct them into the motherfucking Rock him. Go home the fame even though I'm walking the church and burst in person a ball of flames only home the fame I'm inducted in is the alcohol of fame on the wall of fame. You facts they get saw the game till I walk a flock of flames. Fuck the of planking. Tell me what in the fuck are you thinking? Little gay looking boy, so gay I can barely say it with a straight face looking boy. You witnessed in a massacre like I watching a church gathering take place looking boy. Më lemin deri në dëgjua të nderuar dëgjues në emisionin tuaj që në fakt e stoni boomerang me muanesin dhe remandon që kanë përballë do të shihemi vetëm të mërkurave. Përsëri këtu në të njëjtën orë, në të njëjtin ditë. Mos mungoni. Mëdheta dallavere. Po e pat, e pat. Po e xhuat e xhuat. Nuk ritardsetohet me ta dini. Mi lo passi? Sceni para via già com'a. Successo in et. La situazione politica non è buona. La situazione economica non è buona. La situazione del mio lavandino non è buona. La situazione del mio amore non è buona Dammi a te Qualcosa che ci unisce c'è Dammi a te Qualcosa che ci unisce c'è che respiriamo come il figlio che aspettiamo come la donna che ammiriamo e il sorriso che desideriamo e ogni torto che facciamo è l'amore che ora abbiamo mm. la situazione internazionale non è buona la situazione di mia sorella non è buona la situazione dei piccoli cani non è buona la situazione la mia situazione non è buona dammetemi la cosa che ci unisce c'è la situazione politica non è buona la situazione spaziale non è buona la situazione della nostra terra non è buona la situazione dei miei capelli non è buona Situazione internazionale non è buona La situazione dell'acqua non è buona La situazione quando mi baci non è buona Love you grande sagura su gli architetti ci unisce te damerte qualcosa che ci unisce te la ci unisce, con l'aria che respiriamo come figlio che aspettiamo con la trama che Bachao e la morre che ora piamo nel la casa che costruiamo con la terra che calpestiamo Complimenti veramente eh, Francesco. Dai dai dai. dai. dai.